ograničeni, i sestra. Zakon ima prirode. Pritisnuti njima je ovo naivici da se predamo i poraz prihvatimo. U ovom prazniku imamo i veliko iznadenje veliko i besmrtno. Pjevamo sa crkom, ali gotovo da samo jedan manji dio razumijemo, a ako ga ne povežemo i ne razumijemo na onom neophodnom i dubokom nivou, onda će nam sva naša pjesma biti samo na veći sud i na veću osudu. Samo u jednom troparu ovih himni koje pjevamo u čas presvete bogorodice kaže se da su pobjeđeni zakoni prirode začinje bez sjemen rađa I ostaje djeva, umire, a živi, biva sahranjena i u tijelu vaznose se na nebo. Žena, a Boga rađa. Evo ti sad nove situacije čovječa. Svakom čovjeku crkva se obraća sa ovom novom ponudom. Pritom tom, vraćaju i sese, zakon i prirode se mijenjaju. Daje nam se nešto potpuno novo, novi zakon. Međutim, taj blagoslov, očigledno je, mi ne možemo primiti mimo majke Božije, mimo presvete Bogorodice. Svaki pokušaj da izazovemo neku promjenu na bolje, bez nje, on brać sve se mora biti osuđen na čamotinju, na tugu i na samubistvu. Je vidite, mnogo je više samubica od onih koji vete sa krovova zgrada i koji ližu inepcima, pridržavaju upušćane cijeli ustima. Mnogo je više samoubica od onih koji sebe ubijaju na razne druge načine. Svi oni koji pokušavaju da žive bez životodavca i bez majke Božje, ne tražeći i ne primajući život kroz nju, Svjesno je, ignorišući, jednaki su samoubicama. I taj takav način života, to je samoubistvo. Pritom tu se gubi i ovaj život, tu se gubi i onaj vječni život. A zar nije, braće se sese, samoubistvo živjeti tako da vječni život izgubiš? Što će ti taj život, ako vječni nisi u njemu zadobio? Kakva ti je to vjera, ako ti život vječni ne daruje? Kakva ti je to vjera, kakav ti je to Bog, kakvi su ti to bogovi, koji ti život vječni ne daruju? I kakav je to Bog, koji ti nije prišao, Majku, presvetu bogorodicu kakav je to Bog braće i sestre koga djeva nije rodila takav Bog ne može da ti da vječni život takav Bog ne može da ti sačuvao ličnost i kao ličnost da te uvede u život vječni to su bogovi koji te raskomadaju koji te pretvore U prah koji te predaju nekom tamo nepoznatom, dalekom, hladnom, mrtvom duhu, da u njemu navodno sebe nađeš, gubeći svoju ličnost. Tako, braćo i sestre, završavaju svi oni koji ne poštoju Majku Božiju i koji prekonje život ne primaju, to jest zaloga i života. hleb nebeski hleb životvorni zato sveta pravoslavna crkva u svojim bogosluženjima svim bogosluženjima a pogotovo u ovim koji su majci Božjoj na poseban način posvećeni poziva svoju djecu da se ne odvajuju od majke a zar nije to brato i sestre svima ja Zar nije ta poruka jasno izražena, bez presvete bogorodice? Ma ničemu nemoj da se nadaš, ničemu. Po najmanje vječnom životu. Nemoj da se nadaš oboženu, kako možeš da se obožiš, kako možeš sa Bogom da se izmiriš i sjediniš kroz Sina Božjega da ignorišeš onu u koja ga je rodila. Kako je to velika, divna i jasna povuka svima nama koju nam crkva bukvalno svakodnevno ponavlja. Nemoj bez majke Božije, ni jednog jedinog koraka. I vidite, braći i sestre, kakva je to divota da naš gospod, naš bog, naš spasitelj ima majku. A to je nekako i prijerodi našoj blisu. U domostruju spasenja, ličnost presvete bogorodice, braće i sestre, igra ključnu ulogu. I zato crkva, obratite pažnju na tu molitvenu konstrukciju, majku Božju ističe i nudi nam je kao onu kroz koju se spasava. Vidite kakvi su to vapaji, molitveni vapaji. Onih koji se dava. Jedan u tropara u onom molebnom kanonu, koji se čita i pjeva u toku Velikogospoinskog posta, kako divno Duhom Svetim otkriva i tajnu i ulogu presvete Bogorodice u domosloju našeg spasenja, pa vapi će do crkve, majici Božijoj. A svako istinsko čedo crkve ne može život svoj da zamisli bez nje. Ne može na putu svoga spasenja da ide i da prati nekog drugog sem nju i onoga koji se od nje, a radi našeg spasenja, rodinu. Zato kogod ne živi u pokajanju, kogod ne osjeća Svoju duboku ranu i svoju smrtonosnu bovest on majku Božju ne može prepoznati i njegov odnos prema njoj sigurno je da će biti pogrešan, kao što su se mnogi okviznali braće i sestre, ignorišući učenje o padu naše prirode, preskačući taj temeljni dogmat crkve pravoslavne. Pao si, Smrt je duboko ušla u nas. Sami sebe ne možemo da spasamo. Potreba nam je spasitelj. Imamo bolest u nama, imamo grijek u nama, imamo smrt, imamo džavol. Veliki problem, velika nevolja, velika opasnost. Potreba nam je spasitelj. I dobili smo ga, braćo i sestri. Rodio nam se. Rodio se od nje. I zato svi pokajnici, svi bolesnici, svi grašnici, vape majci, Božoj tim bolesničkim vapajima. Tim molitvama ispunjenim pokajanjem. Evo pogledajte svaki tropar koji je posvećen presvetoj bogorodici. Zar neodiše u tom molitvenom tugolu, tim pokajničkim raspoloženjem, i spasi, pokri, zastupi, očisti, odagnaj. U jednom od njih govori se da ne možemo više da trpimo strijeljanja demonska sa svih strana rešetaju. A što su vam pomisli do strijele demonske. Pogledajte samo u jednom danu šta se dešava sa umom. Koliko uboda doživimo samo u jednom danu. Ego mi to onako više i, i ne pratimo i postajemo navodno imuni na te ubode. Nismo, braći i sestre, imuni, nego utrnemo, ne osjećamo Postanemo neusjetljivi za demonske prilogi. Dođe đavo u bodete i ti ništa. Kao se ništa nije desio. Najgore je kad ti ubodi postaju impulsi koji nas pokreću, koji nam pokreću misli, želje, i nas guraju razne akcije. Onda ti džavo postane vodič. Džavo ti postaje duhovni rukovoditelj. I mnogi se danas rukovode njim. A čeda crkve osjećaju da su to ubodi protivničkih sila da su s to demonske. I ne padaju duhov, nego vape, iako izranavljeni, vape majci Božjoj. Kaže se u tom troparu da neće čeda crkve, niđe drugo da traži utočište. I Nigdje drugo u utjehu, do u njoj, u majci svih krišćana. I sve molitve u tim raspoloženjima, tim vapajima. Zato i u ovom prazniku i danas u odaniju praznike presvete Bogorodice, utvrdimo se ako već nismo u tom molitvenom nastrojenju prema presvjetoj bogorodici, i bez obzira na sve nevolje, na sva demonska strijeljanja, na silne i jake strasi koje nas loma, na neprijatelje i vidljive i nevidljive, na sve probleme koje imamo, koje ćemo imati, sve vraćuje se sve i onako lično i saborno majici da se obraćamo Crkvu, a ona kao majka Božija, kao sve carica, sve može da pokrije, sve može da riješi. Jer kroz nju, kako rekao smo na početku, ukinuti su zakon i priroda. U njoj, braći i sestre, više kroz nju ne važi što je važio. Smrt, više nije smrt. Djavu. On više ne može da caruje. U njoj i u carstvu njenoga sina, on više ne može da caruje. Može tu malo da šeta, reb da savija, još malo, još prvo malo. Koliko mu gospod bude dao vremena. I tu je bijedan i jadan. I oni nad kojima caruje, prvo mora da ih obmane, da ih zavede. I samo nad onima caruje koji su od crkve gordošću odvojeni. Samo nad onima caruje koji neće majku za majku. Koji neće bogorodicu za svecaricu. Koji ne priznaju kao onu koja je od duha svetoga začela. Koje nisu prihvatili kao što je crkva prihvata i koji je ne slave zajedno sa crkvom. Samo nad njima đavo može da se za cari i u njima da vlada. A u čadima crkve, koja poštuju, koja slave, koja pjevaju u presv. Bogorodici, on nema vlas. On je prepoznat, otkriven, kao, kao pas, kao zmije, kao smrdljivac i kao pobjeđeni, kao satrveni, kao nemoćni, kao ružni i najružniji Kao puno važi. U njenom carstvu, u njenoga sina, carstvo nebesko je i njeno carstvo. ono je u tom carstvu carica, braće i sesta. On ne može da vlada. Ni on u tom carstvu grijeha nema, u tom carstvu smrti nema. To je carstvo vječnoga života, čistoga, svetoga, miomirisnoga. Zato ako smo zainteresovani za njega, za to carstvo, ako hoćemo da primimo taj i takav život, mi ne možemo bez nje. Tajna crkve, braćo i sese, otkriva se u njoj. Ona se otkriva u tajni crkve. Crkve nema bez majke Božije. Majke Božje nema bez crkve. A Svetoj Trojici mi ne možemo pristupiti. Sveta Trojica se nije otkriva, neće se otkriti izvan nje, izvan crkve. Carstva nebeskoga neće možedati braće i sestre ako se odvojimo od crkve, ako je ne priđemo. Iako ne prođemo kroz te zvatne dvere nebeskoga carstva. Majke Božja predstavlja upravo vrata toga carstva. Kroz zablistao taj dan, kroz nam je došla svjetlost, od svjetlosti. Kroz se Bog javio ljudima, otkrio, postao čovek. Razbiva je prepreku, slušila je onoga koji je vladao nad našom prirodom, I kako kaže sveti Jovan Damaskin u onom dogmatiku prvog glasa, smjelo ljudi naprijed, ajte što se bojite, evo majke Božje, evo vrata širom otvorena, smjelo, smjelo naprijed, jer nam je rodila sina spasitelja, svemoćnoga, svesilnoga, koji će poraziti sve neprijatelje naše koji će poraziti koji je porazio imaš problema sa nekim demonima demončinama ili demončićima gdje si to krenuo sam junače pa nije ti to džak, nije ti to sparin, nije ti to čovjek, to su ti demoni to može da te odere naživo, a da ti ništa nisi osjetio To može mozak da ti izvadi izlobanje, a da ti misliš da je sve u najboljem redu. To može da te uvuče u pakao, a da ti ostavi psalom na usnama. To može da te udavi, a da pusti brojanicu da curim iz ruku. To može da ti otvije srce, a da te privede svetom pričešću. To je veliki lovac, praće i sestre u savršen do maksimuma u zlu a pa je skrenuo sam na njega gdje ti je majka Božija gdje je na tebi da ne govorimo o sinu jer kako reku smo, nema sina bez majke pokušavaš gospoda da prizoveš u pomoć a na majku si potpuno zaboravio kao ove svinje duhovne svinje sektavši koji pokušavaju Boga da nam predstave, da nam ga otkriju bez majke. To je đavo braći i sest. Gde god vam se govori o Isusu Hristu, bez presvete bogorodice, čuvi se svetog apostola Pavla, to se đavo javne. Gde god se o Bogu govori, bez presvete bogorodice, to đavo govori, braće i sest. Opustov e, Pavle kaže Ako on, satan, možda se pretvori u angele svjetlosti, pa potpuno je normalno, kaže, da će se i slugi njegove pretvarati u pobožnju. Kaže, fini su oni, tako baš fini, mirni, dođu, razgovaraju o Bogu. A to je to, pretvara se, džavog je naučio. A iznutra pun otrova će ti se dofati vene i da izvijek kao što se dofatio vena praroditelja Adama i Evi i ovo vidite što danas ima. evo vam ga taj otrov ta finoća projavljuje se na, na svakom korak jedino gdje može krv da nam se umiri gdje duševne sile mogu da se uspokoje jeste crkva pravoslavna crkva nijedna crkva braćo i sest ne poštuje majku Božju onako Kako to treba I kako to dolikuju Nijedna crkva Pogledajte samo svetu goru atlonsku Pogledajte i veliku i svetu Rusiju Pogledajte svetu Gruziju Pogledajte i naše svetinje Kome su naši preci posvećivali crkve Majici Božji Mi danas pokušavamo Da se organizujemo Da organizujemo život u crkvi te ovo, te ono, te šatori, te kuvarice, te posno, te mrsno, te pjevači, te horovi, te ovoga, te ono, sve ga imamo, ali nju zaboravili smo. Pri tom, ne možemo da smatramo, ne možemo ni, ni da prihvatimo da je to poštovanje koje je priliči nebraći sest, nju treba slaviti mnogo zbiljnije, mnogo dublje, A mi niko, evo, i mi u manastirima pa jedva sričujemo dogmatike. Ima nešto što se zove dogmatik prvoga glasa, drugoga glasa, svih osam glaseva. Imao ok kto je? Imao i bogorodični tropari. A kroz crkvu mi možemo da upoznamo majku Božju da bismo mogli da je slavimo. Odku ti znaš ko je presveta bogorodica i šta je ona tebi dava ako te crkva to mene nauče? Ko će tome da te nauči? U školu? Aj pođi u školu. Ajde da se odnemo u prvi razred, u klupu. Ajde onda ubrzano da prođemo kroz svih 8, 9, 10 ili 90 razreda. Voseli će djecu da izlude, pa više neće biti ni potrebe za srednjom školom, nego osnovnu i onda na neuropsihijatriju ili u krematorijume, jer to će se ubije. Ne može da izdrži više taj pritisak besmisla i ugaži. To priroda ne može da podnese više. Ajde da pođemo. Joće li tamo da se spomeneđe Majke Bože? Neće niđe. Pa i bolje da se ne spominje, da se ne skrnavi njeno ime. Žećeš, u koji predmet? Ko će da ti govori o njoj? Učiteljice, profesorice, profesori, direktori, doktori, koji, ajde, dovedi ga pa da da čujemo dvimu da kako on o njoj govori, kako on njoj slavi. Poklapali se to sa učeњем crkve. Ajmo da po fakultetima, po svim fakultetima. Ajmo od prve godine pa do da cerama do kraja do magistratura, ajde čujemo kako se doktori otkrivaju u vjeru, da čujemo njihov dogmatski teme. Niđe, braćo se, svet, a niđe ni da se spomene Majka Božja. Niđe. Ajmo da čujemo kako nam državnici, političari, ajde da vidimo gdje je Majka Božja u programu e, stranaka i onih na pozicijama i onih u opoziciji. Gde je Majka Božja u programima, aktuivnim programima za obnovu društva, države, nacije, ekonomije, nemaj, brađevi sese, niđe meni, potpuno ignorisano. Očekajte onda, u redu, nećemo ništa na silu, ali tu i džavu, brađevi sese, si džavu uvuka u narod, pa znate li vi da se on boji njenog imena, Osinjeno ga ime na boji, ne smije ime da ju čuje. Odma mu se vrti u glavi Đogovskoj. E to vam je to, eto vam pokazao, zato nije jasno. Treba tu neka velika analiza. A to je to. Nego ilno drugumio pobožnost, zato on je on je odgumio da je zainteresovan da se bavi nam. Evo apostola Pavla otkriva. Đavo samo se pravi Otac mu je takav i sva djeca nas su takva. Prave se, braći i seste. A po čemu mi možemo da ih otkrijemo? Upravo po njihovom odnosu prema majici spasitelja, prema nevijesti Božjoj. Kako može duh sveti, braći i seste, da prebiva u čovjeku, u institucijama, u društvu, u narodu, u naciji, Kako može da prebiva Duh Sveti, a da čuti o presvetoj Bogorodice? To je nemoguće. Pogledajte u crkvi Duha Svetove, ma sve pjeva o njoj. Svakoga dana, koje god svetitelja da slavimo, to znaju oni koji učestvuju u bogosluženjima, evo ti ga malo, malo i šta piše? Bogorodičan stani da je proslavimo. Slavimo i svetoga Savu? Slava svetom Savi i ninje bogorodičan. Slavimo li nekog drugog svetitelja. Slava svetitelju i ninje bogorodičan. Na stihovnje, na gospodi vozor i ninje bogorodičan. Na stihovnje, ninje bogorodičan. Hvalitne, bogorodičan. Sve je ispunjeno, sve je uslovno. A mi, mi se pravimo kao da je sve u redu, sve u redu. I onda tražimo pomoć od ovih i od onih. Nije to pomoć, braće i sest, to je to ovivanje ulja na vato. Još gore će da ti bude. Jedina pomoć nam dolazi sa nebesa, braće i sest. Jedina istinska pomoć. Majka nam je na nebesima, uvo su dolje sve mačehe i vještice. Evo smo počeli, nećeš majku Božiju da slaviš, je li? E onda ćeš vještice da slaviš. Evo i mi u Crnoj Gori, nećemo majku Božiju, oćemo noć vještica. I to kad? Na svetoga Petra Cetinskoga. Noć vještica slavimo, vještice slavimo, a presvetu Bogorodicu nećemo. Oće li vještice da ti pomognemo? Vidjet ćeš će ti pomogne. Jesi li to djecu fino namaskirao za to večer? Jesi. Je pa vidjet šta će ti bude od te djece. Ima krv da propljuješ od njih. Krv da propljuješ. A dječji sabor na Cetinju, sabor pod pokrovom presvete Bogorodice, evo sad, U prazniku Uspenija, evo već skoro deceniju da se organizuje ispred manastira Majke Božije, jer Cetinski manastir je manastir Majke Božije, Crnogorčo. Nije ni tvoga ni tvojga džeda, nije ni svetog aposova Petra, ni Petra Cetinskog, pošto ih očigledno ne razlikujemo nego majke božije a i jedan i drugi petar su njena duhovna čada kroz nju duhom svetim usinovljeni ocu nebeskom vjeru mu sina njenu i boga našu ni jedna jedina kamera braćui sveci ni jedan jedini novinar izveštajca sva i drugih privatnih medija da dođe, da zabilježi, da pokaže narodu, da ga podsjeti, da ga pozove, nego čutanje. Čutanje, preskakanje, eskiviranje. Čitavo ljeto izveštavamo sa praža, sa festivala, sudskih, cetinskih, nikšićkih, bjelopoljskih primorskih, barskih, kotorski Slušamo nebuloze onih koji dolaze izdrogirano, prelašćeno, premlaćeno, izbodeno noževima i strijelama, demonskim se trese tu po, po obali. Če imano, to se mora da se Slušamo. I to sve snimamo i prenosimo. A Sabor, presvete bogorodice, dječji i sabor, jedinstvena pojava u vaseljeni, braće i sestu, ne samo u našoj mitropoliji, nego u crti pravoslavnoj, bilo skoro hiljadu i pol učesnika, episkopi, sveštenice, tri episkopa, sveštenstvo, monaštvo, roditelji, djeca, dže, a ispred cetinskog ispred manastira majke Božije pjevaju majci Božijo u njenu slavu i čast i mi kao da se to ne dešava krijemo bojimo se braći i sest to je velika opasnost znate, velika opasnost dveri su otvorene još neko vrijeme i ne znamo koliko će to biti znamo da će se one zatvoriti ne znamo kad, ali zatvoriti se hoće i posle toga ko bude kucao na ta vrata sest, ona mu se više neće otvarati ona su sad otvorena evo i ovaj kram je otvoren ono i cetinski manasir dječnim saborom otvoren za svu djecu za sve škole za svoje omladine za sve roditelje a nije to tamo neka ekskluziva pa oni mogu ti ne možeš Dođi slobodno, jesi li rodio, ili si to abortirao 15 puta, pa te strah da dođeš. Pa i ako jesi dođi, pokaj se, pa i to može da se oprosti. Istina, nije to teško i nećeš bez krvi oproštaj primiti, ali moguće je. pokaj se, doveva si jedno a 15. da si izbacio. Ajde makar s njim, majici Bože, nikde to bude karikat. Ako i njega ne dovedeš, i ono i ti završit ćete u tamni, vječnoj tamni. Zrak svjetlosti dovezi istinske, vječne svjetlosti, samo kroz nju, Majku Božju. A ona je prisutna u crkvi, kroz svetinje i u ovom prazniku još jednom. I pokovo zna koji put podsjeća nas na sebe kao jedinstvenu mogućnost našeg spasenja. Njenim molitvama i mi ovakvi nikakvi da ga zadobijemo. Amin Bože dajmo.